Då är det väldigt häftigt att Jesus ropar Lazarus kom ut. Eller Klara kom ut. Tänk. Ja. Alltså den eh, eh, repliken är rätt häftig. Att, att Jesus sedan ropar oss ut från olika former av död ja. till, till livet. Och till livets kärna. Liksom, vilken den nu är. Och då måste vi också ta ställning till om jag nu har blivit ropad ut från död till liv och till liv med Gud vad får det för konsekvenser? Hej och välkomna till Tolkning pågår som idag handlar om döden och livet och idag är det jag Klara Nyström som sitter här och poddar tillsammans med Elisabeth Hartman som är präst i Svenska kyrkan i Malmö Ja. Och vi ska läsa en lång text från Johannes evangeliet. Jag har glömt att fråga, vill du läsa den eller ska jag läsa den? Du kan läsa så länge. Eller vi kan läsa halva var. Vi läser halva ja. var. Ja, perfekt, så gör vi. Eh, Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit när Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa, Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du förse Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, fader jag tackar dig att du har hört mig själv visste jag att du alltid hör mig men jag säger detta med tanke på alla dem som står här för att de ska tro på att du har sänt mig sedan ropade han med hög röst Lazarus kom ut och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar om ansiktet täckt av en duk Jesus sa åt dem gör honom fri och låta honom gå. Ja, det är en, en lång text och, och det är många saker som jag tänker att vi eh, behöver prata om. Men du nämnde för mig att du gjorde lite associationer till eh, populärkultur eller skräcklitteratur faktiskt. Kan inte du berätta om det? Jo, det är så att varje gång man läser en text så är man i olika sinnesstämningar. Och av någon anledning så var det första jag tänkte på Stephen Kings roman Djurkyrkogården. Där familjer i samhället alltid har grävt ner sina husdjur som de har velat, tyckt väldigt mycket om. Och sen har husdjuren kommit tillbaka från det döda, fast lite annorlunda än vad de var innan. Det var en katt som var mycket elakare när de kom tillbaka. Och eftersom det är en skräckroman så slutar de med att de gräver ner människor där också. Som när de kommer tillbaka ja man får nu säga ganska mordiska. Ganska mordiska, ja. Och det är ju, jag tycker att för det mesta när man möter döda som kommer igen i litteraturen så blir det på det sättet. vides hanteringen av odöda, är också att människor dör men sen börjar uppstå igen nästan som zombier, de tror de känner sina släktingar men det är det inte, ibland kan, tycker de att de kan utvecklas tillbaka men för de mesta så är de okontaktbara och bara bara omkring. Mm. Och sen finns det ju den där hemska skräckhistorien, aphanden, tre önskningar. De äldre paret sitter där och önskar att de behöver, kan det vara, 200 000 för att betala tillbaka, tillbaka lånet på huset så de där skuldfria kan leva gott. Och då kommer de från sonens arbetsplats, den vuxna sonen, och säger att sonen har dött här i en livförsäkring på 200 000 kronor. Mm. Och sen grips de av det, vi måste önska honom tillbaka i livet. Och de hade blivit varnade att önskningarna blev inte som de hade trött. Men till slut gör de det och när de hör de där färdiga stegen utanför dörren hon och hur någon hasar sig fram och de insåg att han dog genom att fastna i en maskin så I sista önskningen till att sonen inte ska, ska gå tillbaka till vilan igen. Eller han ska inte ha stå Så den Så det är lite märkliga associationer ja, men, det är Först, men det var konkret. Ja. Och, och jag läser ju, jag klarar inte skräcklitteratur för att jag blir rädd, så jag läser inte sånt. Men det, men det är jätteintressant, tänker jag, att göra de här resurserionerna. För jag tänker mig att det är fler i kyrkbänkarna, alltså när någon, just att någon kallas tillbaka från de döda. Och det, den är ju rätt konkret i texten också. Jag tänker på när Lasernos syster säger, här han luktar redan, det har gått fyra dagar. Alltså då blir det ju också väldigt mycket kropp. Och det blir, liksom, det, det blir inte bara eh, härlighet och godomlighet över det hela, utan det blir också väldigt mycket oj, vad, vad är det som händer känsla. Ja, och eh, vad som ändå får mig att jag kan hantera det som är rätt otäckt, om man har de bilderna som jag hade där, det är att det var en gång en präst som skulle gestalta i kyrkan hur Lazarus uppstod och hävdade att han var lindad, så han var tvungen att hoppa jämfot ut ur graven. Och det kan, liksom att du, du kan ta liksom av det av Men någonstans är det ju, även om vi har det i trivetsbekännelse att det är uppstånden från den döda. Så just när det blir så här konkret, så är det skräcklitteratur för mig. Och inte den kommande uppståndelsedagen då vi ska få möta. Gud och då ska allting uppenbaras för oss utan här ja. blir det här. Ja, det blir lite jordiska ja. som skulle vara ganska otäckt. Ja. Men jag tänker också att det är inte så att texten är tänkt eller är det? det? För det är också intressant för att, det, att varje gång vi, vi nuddar vid döden så är det ju otäckt också. Alltså jag tänker att varje gång man hanterar det ämnet så får man också tänka in människors rädsla för döden. Och så och samtidigt så är ju det här en triumfens text. Men. Det tycker väl jag också, alltså det är trösten någonstans att han Jag vet inte om det är kärleken till Asa och som är utan framförallt till systrarna som är så väldigt väldigt ledsna över att de har misst sin bror ju. Ja. Så att det känns som det är för den skull. Men han i bönen där så är det ju lite grann Pappa, visa att jag är din son. Visa att jag har denna makten. Att jag kan göra detta. Du ja. har gett mig det. Början är lite märklig. Mm. Och då går den, tänker jag vidare. För alla de gånger Jesus har gjort under där gett blinda synen. Precis som de pratade om här innan. Döva kan tala, stumma kan tala. Så medför det konsekvenser. Om man tänker om du har gått och varit blind innan så har du kunnat låtsas som du inte ser i orättvisor du ser inte någonting där men har du väl synen tillbaka då måste du aktivt välja om du ska vända bort huvudet eller om du ska se det och ingripa mm. och kanske för mig kan jag börja se den på det sättet också här om vi är som döda så behöver vi inte göra någonting. Men om vi faktiskt har, lever så är vi skyldiga att göra det. Yeah. Om vi är döva så hör vi inte, då kan vi inte bry oss om någonting. Men när vi väl hör saker, då måste vi välja. Ja, yeah. just det. Och då, då tänker jag också så här. För, för, för mig behöver jag tolka den här texten också lite i överförd bemärkelse för att jag ska kunna liksom, tillämpa den och då tänker jag alltså då, då är det väl lite det du är inne på liksom, att alltså, vi kan ju vara döda på olika sätt ja. att, att vi inte är döda på det konkreta sätt som lasar oss men man kan vara död i andra bemärkelser mm. och då är det väldigt häftigt att Jesus ropar, lasar oss kom ut eller Klara kom ut ja. alltså den äh, äh, repliken är rätt häftig att, att Jesus sedan som ropar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 Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Också. Nej, men jag det är lite grann, så är det där, extens, egentligt och oegentligt liv när man bara går och gör ingenting och inte ifrågasätter så är man ett ti alltså ting eller man agerar och de gånger för några år sedan jag gjorde en stor förändring i mitt liv mm. så var ju inte det så att gud man Gud säger, ropade en gång. Utan då är du ungefär som gud hade stått med en megafon i flera år och ropa att mm. hallå, hallå, hallå, börja leva, börja leva. Men jag visste du skulle göra sunt ja. Och det gör det. Mm. Och man tror jag om man går från död till liv. för Man blir så otroligt sårbar när man är levande. Uh. Ja, då, ja. då kan man ju börja blöda om någon gör en illa. Ja, ja precis. <laughs> och det, det vet vi någonstans även om vi inte vågar så inser vi att det måste bli så. Ja, ja det är väldigt sant. Alltså man kan ju också Precis som man kan vara rädd för döden så kan man ju egentligen också vara rädd för livet. alltså Om man ska ta livet på allvar liksom, och försöka äh, leva. Liksom. Ja, det blir ju inte lättare. Mm nej Men kanske viktigare Och jag är inte säker på, det värsta är att jag är inte säker på att man kan göra mer Guds vilja För att man vågar göra förändringen och känna det nej. Men jag är inte säker på att vi vet vad Guds vilja är alltid Ibland är det kanske bara att vi ska vara och leva och visa att man vågar vara det ja. Man kanske inte utför ut stordåd för det nej. nej, det tror inte jag Att det är att de flesta av oss är nog inte tänkta till stordåd på gott och ont liksom. Eller <går> så alltså vet vi inte hur Gud räknar som stordåd. Nej också det, också det. Men jag tänker alltså för, för mig när jag läser den här texten först så är, är det en del stötestenar tycker jag. Och en sån är ju det här liksom kan jag verkligen tro att det har hänt alltså att Lazarus bli levande igen. Alltså det, det är för vår tro så måste ju det här vara en av de mest utmanande texterna. Och, så, och då tänker jag liksom att, att först blir det lite jobbigt. Men sen om jag försöker liksom ta mig över den tröskeln och tänka att ja, men jag tror väl ändå att för Gud är allting möjligt. Så blir det också någonting som... Uh, lite sprudlar i mig när jag vågar den tanken. Eller alltså. vad tänker du? Känner, känner du att det här är en text bland andra texter, eller är det...? Mm, nej, det är de inte, men undertexterna har ni, äh, Undertexterna, i <laughs> undren under mm. har nu för mig sedan varit rent bokstavliga. Nej. Eh, så länge de var det så blev det lite besvärligare för mm. mig också. För då börjar man leta efter sådana här naturvetenskapliga förklaringar att till heter hysterisk lam, förlamning och vad det nu kan vara i de olika. Och det är inte gud för mig. Nej. Eh, så därför har jag nog de här undertexterna mer. Vad gör de för människan? Mm. Eh, vad händer med en människa när den får synen tillbaka? Och då kan det antingen vara i någon överförd betydelse. Vad händer med en människa när den kan, får liv igen? Mm. Efter att ha valt att stänga ner sig, stänga in sig. Eh, kanske nödvändigt för att överleva. Eh, det, det är inte alltid ett eh, bekvämlighetsval att inte leva. Nej. Så då, då skulle det vara för hemskt att man säga ah, du vågar inte, du är en fegis, du vågar inte. Men det betyder alltid förluster också mm. och de vet man riktigt inte Precis, så, du, så, att, så när du möter en sån här text så går du liksom snabbare på att börja leta efter vad betyder det här också i överförd bemärkelse? Eller vad är ges, vad ges pedagogiska poäng? Helt ja, ja jag är lite ganska tror jag. Ja, Och jag tänker att i den bemärkelsen så har ju texten också många poäng. Dels det som vi pratar om nu liksom att välja död eller liv, liksom, eller om i den mån det är ett val, men att, att, att ropas ut till livet. Liksom. Men sen tänker jag också på det här liksom, som är väldigt påtagligt i texten att med alla Jesus känslor. Att han är så mycket, mycket människa ja. i texten. Och jag tycker det är fantastiskt. Det berör mig väldigt mycket att Jesus blir så ledsen när de andra är ledsna. Eh, för vi har den här salmen med Gud som gråter yeah. när jag gråter. Yeah. Eh, och det, så är det i den här texten och det, det tycker jag är fantastiskt fint. Och sen, så då, Samtidigt så är, är Jesus också väldigt mycket Gud som liksom till och med kan, alltså, som kan gå över alla gränser, till och med dödens gräns. Alltså, så att han är jättemycket människa och jättemycket Gud. På samma gång. Så det är en ganska mäktig text på det sättet. Ja. Eh, jo, men du har det med och det, Men det är också just det du säger. Han gråter om den när han gråter. Och gråter. Eh, det är för mig också det där. Väldigt, ja det är en gud som vet vad det innebär för mig människa. Ja. Så. Eh, jag vet. Där, därför är den väldigt, tycker jag väldigt, väldigt mycket om den. Och att han sen då måste förklara att han gör detta. För att människa ska tro upp. Ta bort dig Jesus, du får göra det bara för att du tycker <laughs> synd om oss snälla. Ja, ja, sant. Av medkänsla. Ja. Det, kan väl, det, behöver, det är inte att förringa det. Liksom. Nej, Tvärtom. absolut inte. Det är sant. Um, men jag tänkte också um, på när vi är inne på pedagogiska poänger så är det också den här sista meningen som Jesus säger åt dem. Gör honom fri och låt honom gå. Det är också en sån här fantastisk one-liner från den här texten tycker jag. Ja. Gör honom fri och låt honom gå. Och hur många sammanhang vill man inte höra de orden liksom? Ja. Om sig själv eller mm. om andra. Men ja. Vågar man? Gör dig fri? Och våga gå? Kan du också? Alltså det är ju väldigt mycket. Ja det är lättare kanske att... man är ju lite tapper om man låter någon annan bli fri och gå mm. det är lite ädelt faktiskt mm. oegennyttigt mm. men om det kanske gäller oss också gör dig fri och gå fast vågar jag det ja. alltså det är inte så lätt att det kanske alla i alla ögon är det rätt en gång Nej. det kanske inte en gång är det bästa jag är inte säker på att vi alltid är och att gå den bästa vägen utan vi kanske ibland ska gå en väg där både andra och vi själva snavar ibland och faller och måste resa oss upp igen och kanske vi knuffar till någon för jag, mm. annars så Idealist, tycker jag det blir idealt där med den jämnare vägen. Det är det som är den rätta vägen där. Det är den breda vägen som vi pratar om och så vidare. Mm. Det kanske inte alltid är den som är den rätta. och det, tänk, Inser man det så är den svårare att våga vara fri. Ja, ja och, och, och jag tänker också det blir abstrakt när vi pratar så här. Mm. Gör dig fri för vad är det vi ska göra oss fria ifrån? Och det är också eh, tänker jag. Att där, när, man hör, när man läser en sån här text, eller hör en sån mening, gör honom fri och låter honom gå, så får vi upp bilder, tror jag, av vad det är vi står i som vi behöver bli, göra oss fria ifrån. Eller som vi önskar att vi kunde bli befriade ifrån, kanske. Ja. Det är nog väldigt olika liksom, vad man det kan ju vara den där konkreta som Jesus har stött på innan den rike mannen som inte kan skiljas från ja. sina ägodelar ja. det är ju ens det är han får också ett erbjudande om att ja. följa Gud uh, här var det ju det som binder mm. håller kvar vid det gamla också konkret faktiskt med bindlarna ja. gör honom fri så ja, kan... väldigt konkret mm. egentligen. Mm. Ja. men det måste ju vara det som är skadligt som binder oss, det som hindrar oss Ja, precis, ja, ja, ja, exakt. För det är inte det här gör dig fri från allt. För det, det finns ju också en sån här romantisering av friheten som är liksom fri från relationer, fri från människor som man bryr sig om mm. och som bryr sig om er. Nej, det, det är inte, där, nej dit vill jag inte ta det. <laughs> eh, vi har pratat i 20 minuter. Är det någonting mer vi borde ta upp? Eh, Ja, men jag, en, en sak jag tänker på är det här liksom också att när vi snuddar vid döden i olika sammanhang i livet antingen att vi själva blir sjuka eller vi har de här, eller vi har någon närstående som går bort så får vi de här upplevelserna av att vi vill ta vara på livet på något sätt och, och Lazarus måste ju ha upplevt detta i en extrem form på något sätt som, som faktiskt är död och blir kallad tillbaka till livet så jag att han gör någonting eh, annat kanske efteråt. I alla fall de första dagarna. Så kanske han uppskattar livet lite mer. Min tanke var att jag under en period hela tiden tyckte på att vi måste ta prover här för det verkar vara elakart av tmör. Mm -hmm. eh, det låter väldigt dramatiskt just nu känns det väldigt avlägset. Men varenda gång det kom man satt där och så kände jag liksom, oj, har jag någon tid kvar? Och Någonstans tror jag ändå det var de situationerna som fick mig att så småningom våga göra en förändring. För först kände, jag, kände man att om jag hinner inte med... Är det lönt sådär och sen till slut blir det, har jag bara en månad kvar så ska det åtminstone ändras. Mm. Nu, nu är jag ju väldigt tacksam för det var det var aldrig något farligt men bara det, när det kommer att det är troliggande, ja. får man höra innan. Så, och det ett par gånger. Och det, det fick mig verkligen att omvärdera, men det räckte inte med en gång för att jag skulle göra förändringen. Det är också intressant. Ja. Utan du kom på olika ställen Och det var inte förrän jag tror det var tredje gången som jag. Eh, det måste ha hänt något inom mig. Ja. Att livet liksom ställs på sin spets. Jag verkligen. För då. Då kände jag att det här kan inte vara meningen att jag ska sitta här. I en koloni och fundera över. Att se slutet på livet. Och framförallt inte som det ser ut nu. Nej. Så då, för det är förändringar i förändringar. Det är alltid dumt. Mm. Det är saker förhoppningar som grusas. Det är eh, drömmar som aldrig blir av. Det kan verkar det är, man har väl, Men man väljer ju att avsluta. Eller så kan man leva kvar i en dröm om att det kanske blir så ändå. Mm. Men om man tänker att tiden är begränsad så vågar man inte. Så tänker man, men det kanske inte är värt det. Det kanske inte är den här drömmen som är det viktiga. Är det här situationen som är det viktiga? Kanske är det något annat som... Ja, när, jag tänker att det, här, det måste ju vara olika. När livet ställs på, ställs på sin spets. Att det, antingen kan det hamna i det att när de här sakerna måste jag förändra. Nu måste jag välja livet. Eller så kanske man känner att oj, det här som jag har, har jag inte uppskattat. Eh, och, och tänk om jag bara har en begränsad tid kvar av, av Alltså det, jag antar att det också. Det tror jag är helt säker på kan att det är liksom. Och det kan ju också vara en blandning av olika saker. För det är inte så att man vill ändra allt. Nej, såklart. Sant. Men, men det är spännande det här att byta perspektiv. Ibland så kan jag känna att har jobbigt att det är, måste vara så dyrt köpt. Eh, kunde man få det lite billigare på något sätt att man bara liksom kunde. Med lite sin föreställningsförmåga, men jag tror inte att det går. Sälja att ställa. man äger och köpa perlan. Finns det ja. något som heter? Man ja. måste komma dit här. Det värsta är att man ibland måste göra det många gånger. Eller ha förmånen att göra det om man nu tycker det är en förmån. Ja. Men jag, jag tror, ibland måste man göra det flera gånger. Man inte förändrat. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det räcker med en stor förändring utan det är hela tiden pågående. Dö, dö, dagliga uppst uppstår, ja fast en daglig dagliga uppstår bort från den gamla, lite ja. Men det är inte riktigt så enkelt som det låter när man säger det, utan det gör mycket mer ont. Ja. Ja. Om det ska vara en förändring så ja. gör förändringar ont. Tack, jag tror vi stannar där.